وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ أُمَّ ثم رغم ان ثم رحم ان من ادرك ادهويه احدهما او كلاهما فلن يدخل الجنه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي كريم وحسن على ذلك من الشهدين والشكرين والحمد لله رب العالمين Usiku ibadatu Allah wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza amma ba'd Wotukoo Islam awali yote ninakuuzieni sambamba na kuyuuzia nafsi yangu katika jambozima zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hakika hakuna mafanikio Yatakayo patikana katika ardhi wala kaburini wala katika akira ipokuwa mafanikio yake yapo katika kumcha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Dugu zangu ni watufu Islam ala la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala limekuwa ndio utu wa mgongo katika maisha ya kiumbe na mafanikio yake kwa ujumla lakini leo wanadamu tumeondokwa na himaa hii katika mioyo yetu ya kumtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala haki ya kumtumikia kama alivyotuamrisha katika maneno yake matukufu Leo kwetu sisi wanadamu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala imekuwa kama jambo lisilokuwa la msingi imekuwa kama jambo ambalo mja anaweza kalifanya pale ambapo anapata wasa na atikosa wasa basi jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tutosisilime kuwa sila lazima leo tunamcha Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa vipindi maalum Ingelikuwa tuko ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani msikiti huu leo usingetosha watu kuwa wamejea tangu mapema lakini kwa sababu Ramadhani imeondoka na himma ya kumsha Allah subhanahu wa ta'ala katika mioyo yetu pia imeondoka Ndiyo leo na kisa wa kusimama khatibu katika mimbari unakuta bado waislamu hawajengia katika msikiti kuweza kutekeleza ibada hitu ni mtiani wa utupo islamu Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala Tuangalie yetu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea himma kuyakimbilia. Tuache wale ambao tunayaangalia sisi katika maisha yetu kwa ndio ya msingi. Haya mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala si katika masuala ya msingi. Wasofu Islam ama hotuba yangu ya leo nitakumbushia kwa uchache juu ya albirrul walidaini kuwatendia wema wazazi wao Masala haya ni miongoni mwa masala mengi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha kwa wanadamu kuyafanya juu ya wanadamu wenzetu. Lakini sala la kumtendea wema mzazi ama kuwatendea wema wazazi wawili Allah Subhanahu wa Ta'ala amelilazimisha mno katika masala ambayo Allah ameiwekea mkazo mkubwa mojawapo ni juu ya kuwatendea wema wazazi wawili. Leo watukufu islam hauonekani umuhimu wa mzazi katika maisha yetu ya kila siku kwa sababu mfumo wa maisha ambao sisi unatukwala hautuumizi juu ya masuala mbalimbali ya kutenda wema katika kutenda wema wazazi wetu wawili Leo mzazi anaonekana si lolote katika maisha ya mtoto wake inatia wana wanademokras au mabepari, wametengeneza sisi maalumu ya kwamba mtoto mzazi wako pale ambapo utamuona amezeeka na wewe una majukumu mengi basi una fursa ya kumtoa katika miliki yako ya kumtoa katika nyumba yako na kumpeleka katika kituo cha kulelea wazee leo tumefikishwa hapa wasifu wa islamu ile hali mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ametusisitizia sisi kuwafanyia wema wazazi wetu wawili mpaka utakapoafika umauti wao lakini leo tumebadilishiwa katika mfumo huu wa kimaisha ambao asili yake ni akili za binadamu umekuja kumuondoa mzazi kutoka kwa mtoto wake na ukampeleka ende akatie ama akalelewe kwa wazee wengine katika aya iliyotangulia kuisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha ndani ya Qur'ani Allah sema wa qadwa rabbuka alla ta'budu illa iyahu wabili bil walidayni ihsana munyemungu subhanahu wa ta'ala amefisha ukumu maana jambo hili pitishwa hali itajitenga kujadiliwa wala halitajitenga kuingizwa fikra za kibinadamu kwa sababu allah subhanahu wa ta'ala ameshahukumu moja kwa moja alla ta'budu ta illa iyahu ya kwamba siabudu yoyote isipokuwa allah subhanahu wa ta'ala hii Allah msehe pipisho kwa wanadamu ibada yoyote ambayo mje ataifanya basi maksudio na mwelekeo wa ibada hiyo uwe ni mbele ya Allah subhanahu wa taala lakini Allah akaendelea kusema wa walidaini ihsana na wazazi wawili watendewema Allah hatuishia hapo lao aya ingeisha hapo basi tungeona kwamba umhimimu kwa kutendea wema wazazi wawili si umhimimu mkubwa bali ni kwa kipindi kichache Allah akaendelea kufafanua na kufeleka wazi katika aya hii. Allah akasema: Ima yablughana inda kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqullahu ma ufin." wazazi wako watakapofikia ule umri utu uzima, wa utuuzima uzima wameshazeeeka hawana nguvu tena wanakutegemea wewe katika kuhudumia huduma zao za kimsingi za maisha yao Allah sema basi usije siku moja ukachoshwa na matendo yao mpaka ukachukia ukasema tu ah hili limekuwa ni jambo la kawaida leo katika maisha yetu ya kawaida katika maisha ya siku hususan sisi vijana kijana anapokuwa bize na kazi zake Halafu muda huo mzazi akamhitajia basi kijana anaona ya kwamba mzazi huyu amekuwa ana uwelewa, wa kuona kwamba kijana yuko busy katika mtazamo maisha. Anaona ya kwamba mzazi anamsumbua. Ndio anakuta kijana anachikia anatoa maneno ya ajabu mbele ya mzazi wake. Kwa Allah msema endapo wazazi watafikia umri wa uzee, kwa sababu uzee Mzazi anapofika umri wa uzee ama mtu yeyote anapofika katika umri wa uzee matendo yake yanabadilika yawezekana uzee wake ukamfanya akawa ni muda wote uko nje na shughuli zako yeye anakuita basi kwa kule kukusumbua kwako usije ukachukia ukaona shida ukaona tabu sala taqul lahumā ukhrun usije ukanyia wako ukasema tu ah kwa kuchukia kwa kule kuitwa kwako na mzazi wako wa kulahuma qawlan allah sema na uzungumzie nao wazazi wako kwa maneno yaliyokuwa ya ukirimu mno maneno yaliokuwa ya upole uwenyekee mbele ya wazazi wako waqbil lahum janaha dhulli min rahma na uinanishi ba'a la ukole kutoka na rahma uahurumia wazazi wako Wakul wa qul nafisha uombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuombea dua wazazi Rabbi ghfirli warhamhuma kama rama bayyani saghira Allah nisamehe mimi na uwarehemu wazazi wangu kama rama bayyani kama vile wao walivyonihurumia mimi nikiwa mtoto tuangalie maisha yetu ya utoto yalikuaje Yawezekana katika utoto wako ulikuwa huna ufahamu kile ambacho unakitenda kwa mzazi wako lakini leo Allah amekujalia riziki umepata mtoto angalia usumbufu gani ambao mwanao anakusumbua na usumbufu huo huo ndio ambao weo ulikuwa ukimsumbua mzazi wako leo mzazi hali hanyi, pale ambapo wana njoto mwili na mtoto wake limepanda Leo mzazi hali hanyi, pale ambapo mtoto ameamka asubuhi yeye muda wote ni kulia hanyamazi, hana furaha ndivyo vile vile ambapo mimi na wewe wazazi wetu waliumia katika umri wetu wa utoto usiku mzazi amechoka anataka wapumzike lakini wewe usiku ule mwili wako umegoma afya imekataa unalia mzazi baada ya kupumzika anakesha na kumbembeleza ndugu yangu katika imani Kao yale ambayo mzazi alikufanyia wakati wa utoto uyakumbuke leo hii uje umuone kwamba mzazi wako ndio kila kitu kwako lakini wa madharibi wakatubadilishia fikra hii wakatuonyesha ya kwamba mzazi anapofikia umri wa uzee anakuwa ni kikwazo anakuwa ni mshida kwa tutisi leo kijana yuko tayari kumteleeza mzazi wake kijijini kwa sababu ya yuko mwingine anakula raha kuujuu Uislamu na uko Uislamu ulizotuongoza na sheria yoyote ambayo imekuja katika Uislamu hiyo ni ibada na Allah amefaradhisha kuhudumia kuwa na kuwatendea wema wazazi wawili kwa sababu gani kwa sababu ya shida ambazo wazazi wetu wamezipata ile hali tulipokuwa katika wadogo na si katika umri wa udogo tu la bali tangu ulipokuwa tumboni Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani kutuambia ya kwamba sisi ya yale yani ambayo sisi tuliwasababishia wazazi wetu tulipokuwa katika matumbo yao Allah sema ya kwamba amemwamrishia mwanadamu kumti Mwenyezi ni subhanahu wa ta'ala lakini pia vile vile kuwatendia wema wazazi wawili. Kwa sababu gani? Allah kasema hamaltuhu umuhu wa ala wahal. Mama yako aliichukua ile mimba yako wa halan ala wahal. Shida juu ya shida, tabu juu ya tabu. Tangu mama ameshika mimba ya mtoto wake, hali ya mwili imebadilika. Raha yake imekuwa ni, ni, ni, ni uchungu na tabu. Huko ndani ya tumbo la mama unausemsha mwili wakati mwingine mama anaamka asubuhi mwili hauzaji kufanya jambo la aina yoyote. homa zinapanda mara kwa mara kinapikwa chakula kizuri yeye hakihitaji anatamani vitu ambavyo yawezekana katika uzima wake alikuwa hata ana dalili ya kuvihitaji vitu hivyo anapika ugali anasikia vibaya kula angalaza anapenda kula udongo wala ala shinda juu ya shida lakini Allah akamjalia subira mama huyu akakubeba ndani ya tumbo muda wote kisha baadaye akakuzaa wafisaluu fi amaini na akakunyonyesha kwa miaka miwili unastafiri na kuenjoy katika kifua cha mama katika umri wako baada ya kuzaliwa haya yote mzazi anayafanya haliakuwa ameturbidia akiwa na furaha wakati mwingine anaumwa lakini unalia atafanyaje ana kutendeleza kwa kupitia kifua chake kwa fadhila hizi ambazo wazazi wetu wa fanyia Allah atuamrisha sisi tuweze kuwatendea wema wazazi wetu kwa kufu islam ala la kuwatendea wema wazazi wetu wawili sis alalaf sis aladogomeria Allah subhanahu wa Allah ametufanyia sisi ihsan kubwa tulipokuwa ndani ya matumbo ya mama zetu uko ndani ya tumbo Allah subhanahu wa anakupa ulinzi ulinzi ambao Hakuna yoyote mwenye kuutoisipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahsema Yakhluqukum fi butunikum mahalikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumati thalatha. Allah amekumbeni ni wanadamu mkiwa ndani ya matumbo ya mama zenu khalqan min ba'di khalqin umbile baada ya umbile ama hatua baada ya hatua fi dhulumati thalatha haliakuwa mko ndani ya visa vya namna gani? prophetakee mo ana vizungumzia viza hivi ambavyo Allah ame vizungumza katika Qur'an anasema kiza cha kwanza tumbo lenyewe ndani lina kiza tumbo la mwanadamu yoyote upande wa ndani kuna kiza lakini pia kiza cha pili akasema ndani ya uterus uterine wall urempuko wenyewe wa uzazi ndani yake kuna kiza lakini kiza cha tatu akasema ndani ya kukola la uzazi kuna kitu kinaitwa amniotic membrane yani maji maji fulani mazito yako ndani ya tumbo la mama na yale maji yenyewe kwa ndani yake kuna kiza niko Allah subhanahu wa ta'ala anakwenda kumhimpaji mwanadamu katika sehemu hii kiasi ambacho Lau mama analala basi kule kulala kwa mama hakumsumbuii mtoto. Lau mama anainama kwa ghafla kule kuinama kwa mama hakumsumbuii mtoto ndio Allah akaweka kimiminika ama maji maji mazito kama mlenda yanofanya mtoto azunguke kwa namna yoyote ambavyo mama akakaa Namna gani Allah subhanahu wa ta'ala ametumia utaalamu mkubwa katika kumtengeneza wanadamu? mateso anampata mama anayavumilia kwa sababu akiwa na matumaini ya kwamba atatoa kitu ambacho baadaye kuwa faraja yake leo umagharibi umetuondoa katika Uislamu ukatuletea mila ambazo leo tunaona Uislamu si lolote si katika maisha yetu Allah subhanahu wa ta'ala aturudishe turudi katika maisha yetu ya Kiislamu barakallahu liwa lakum bilquranil azim وَلَقَدْ جَاءَنَا وَإِلَيْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ فَأَقُولُ قَوْلَ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وهو الببر الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اتقوا عباد الله ونفس مره الاخرى فقد فاز المتقون اما بعد وطبوع الاسلام nakupsieni kwa mara nyingine tena pamoja na kuyusia nafsi yangu katika alazima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amma zangu za leo kwa mara ya pili tena ninazungumzia juu ya alazima la kuwatendea wema wazazi wa wewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa vile yeye ndio amemuumba mwanadamu na ndiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala mwanadamu taratibu namna gani aweze kuishi katika mgomo huu wa ardhi. Allah Subhanahu wa ta Ta'ala amemwekea mwanadamu taratibu nyingi taratibu ambazo lau mwanadamu ataishi kwa kufuata taratibu hizo basi mwanadamu huyu uleu wanadamu wake atakuwa ameutendea haki. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akaonyesha Kamba lao mwanadamu ataishi nje yazileta ratibu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwekea mwanadamu huyo basi mwanadamu huyu atakuwa dhalili kuliko viumbe vilivyokuwa bidhalili Sisi leo tunaona wachufu wa kwa Islam udhalili kuliokuwa na usisi wa kwa kuacha mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo amekuja nayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Leo kwa kuwacha taratibu na unyenyekevu alotokea Allah Subhanahu wa Taala si ajabu ukapita ndani ya mtaa nyumba kumi. 10 ukakuta kijana anaugomvi na mzazi wake leo limekuwa ni jambo la kawaida leo limekuwa ni jambo la kawaida kijana kumshutumu kumtolea maneno makali mzazi wake na kuona kwamba mzazi wake ndo amemfanya yeye apate shida ya maisha inna lillahi wa inna ilaydirujun Allah Ta'ala amempa subira mzazi. Amekubeba tumboni miezi tisa au zaidi. Kisha Allah akampojejasiri, mzazi amekuzaa, Allah akamjalia pia nguvu na ujasiri wa kukuhudumia ile hali ambayo wewe una unachojua. Tena Allah anasema, "Anatutoa katika matumbo ya mama zetu la ta'lamuna ta shay'a hali ya kuasi ya lolote." وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون الا لا تجاليا ماسيو انا انظر فجيا اني كنت واهني بالو ولضالي ولكن الله انا كفماشه انا انذا كوونا Ulikuwa utambui lolote Allah anakujalia moyo ambao unakufanya uweze kutambua mambo mbalimbali Kalila ma lakini Allah anasema ni kuchache sisi wanadamu kushukuru kwetu shukrani hii imekuwa chache kwa wazazi wetu lakini pia vile, vile imekuwa chache zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah akaweka utaratibu ambao mwanadamu anatakiwa ufuate lakini utaratibu huo Uwe umeingia na umetoka ndani ya akili zake si kwa matamanio leo tumeache taratibu za Allah subhanahu wa ta'ala tunafuata taratibu ambazo leo zinaongozwa na kutengenezwa na akili zetu Ndiyo leo tunaona katika masala ambayo kijana Anasistiziwa na mfumo uliopoleo madarakani mfumo wa kitawhidi ni kuona kwamba kenye samani kwake yeye ni maisha ni mali ni pesa lakini vingine vyote havina mbele yake katika kuonyesha umuhimu na utukufu aliokuwa nao wazazi nitume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi yake miongoni mwa hadithi nyingi nitume sallallahu alaihi wasallam akasema rahima amum thumma rahima amum thumma rahima amum maneno haya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amearudia mara tatu ili kuatilia msisitizo ya kwamba watu wawe mskine na jambo hili. Mtume akasema ameangamia. Ameangamia kisha ameangamia. Nani? Mtume akasema man adraka abewaihi. Yule ambaye atawakuta wazazi wake wawili haliakuwa tayari wameshazeeka. Ahaduhuma ema iwe ni mzazi mmoja au kilahuma, au wote wawili wako pamoja kisha mtu, mtoto huyu asiishi kwa wema na wazazi wake ikawa sababu ya yeye kushindwa kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala huyu ameangamia wa yani wazazi wako wapo kama mtume alivyosema katika hadithi nyingine ya kwamba radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziko pamoja na radhi za wazazi wawili na machukivu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yapo pamoja na machukivu ya wazazi wawili. Yaani Allah atakupenda wewe endapo wewe utapendwa na wazazi wako. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuchukia wewe endapo wewe utachukizana na wazazi wako. Kwa mtume akasema ameangamia huyu ambaye wazazi wake wawili wapo, wamezeeka asiwafanyie wema kule kufanya wema ikawa sababu ya Allah kumchukia na kumuingiza katika moto wake mtu huyu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyu mtu ameangamia ameangamia tena ameangamia leo tuangamie watu wa islamu. ni mambo gani ambayo sisi tunayapa kipaumbele katika maisha yetu ya kawaida leo kijana wa Kiislamu baada ya kuwa ameoa, Allah ame mjali ya kuoa. Mzazi wake anamuona chinonote, siochote. Mzazi amepitwa na wakati. Mzazi anaezakana, ana shida, anamhitajia kijana. kijana ambia nikobize na maisha, nikobize na kazi. Tumesahau watu wa kuofu Islam, pale ambapo mama yuko nje na shughuli zake. Wewe ukiwa mtoto mdogo umeamka unalia, mama ana shughuli, anakuja kukutoa kitandani. Tumesahau pale ambapo tulipokuwa watoto wadogo haliakuwa umejikojolea katika nguo mama anaacha shughuli zake za msingi anakuja kukuchukua kubadilisha nguo leo hii tumekuwa wazazi wetu tunaona kilolote sio turudi katika Uislamu ndugu zanguni wa tukufu Islam kwa sababu Uislamu ndio nuru ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea sisi iweze kutuongoza katika maisha yetu haya mengine amay sisi na yafuata ya katika nuruhi ya ruzuku ya Allah Subhanahu wa Ta'ala leo kijana wa Kiislamu na mzazi wake hawatemezani leo kijana wa Kiislamu hana mpango wa kujua kwamba leo baba yangu ameamkaje leo mama yangu ameamkaje kijana wa Kiislamu yuko bize na mambo yake katika mgongo wa ardhi wasikofu Islam turudi Allah ala tuwatendee wema wazazi wetu wamepata shida kubwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka akaonyesha mambo mengi ambayo wazazi wanayapitia na kuweka fadhila nyingi kwa yule ambaye atadumu na kuwatendea wema wazazi wake Turudi ndugu zanguni wachuofu wa Islam hasa ni vijana leo tumekuwa shida dhidi ya wazazi wetu Yaani mzazi nafya kipindi anajuta kwa nini alikuzaa na akakuhangaikia aka mpaka umekua kijana wa Kiislamu Leo anasimama kifua mbele kugombana na mzazi wake uwanjani. Si ni mitihani ndugu zangu wa tikufu Islam. Na lau hatutorudi katika muongozo wa Allah subhana ta wa Ta'ala, basi bila shaka kuangamia kwetu kutakuwa ni kudogo sana mbele ya Allah subhana wa Ta'ala. Kwa sababu tu tumeacha yule ambayo Allah subhana wa Ta'ala ametuwekea sisi kwa ndio muongozo katika maisha yetu. Allah subhana wa Ta'ala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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ضربت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعذ الإسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين وانقذ اعداءك اعداء الدين واجعلنا بخير منك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الموت وعذاب الميت وارزقنا النظر الى وجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين يا أر... بسم يا لنا الذين ولا ربنا على الله محمد